і дивував, що цього не почуває Ліна. Може, то хвороба загострила його чуття? Може, думка про власний близький кінець відкрила тайники, куди не могли заглянути інші? Так чи так? Але зараз він, мов би, переходив через усі цивілізації. Чи вони перехлюпували через нього? Тут, у напівпустелі, де майже не треба одягу, і де можна прожити день двома скибками сушеної дині, людські потоки змивали один одного, ледве залишивши у трухлявих пергаментах кілька слів про своє існування. Прадавні согдійці і ті, що до них, чиє ім'я залишилося за порогом історії, і всі, хто після них, втоптували сандаліями і босими ногами цю землю, Скільки поту, крові пролито в ній, Правої і неправої. Самий Тімур проливав її ріками, Складав гори з людських кісток. Скільки повелінь, благань, крику Чули ці стіни. Для чого? В ім'я чого? Все це випарувалося в хмари, Сто разів упало дощами, Проросло бур'янами. Чи щось залишилося? Що? Удосконалені знаряддя вбивства, удосконалені плуги, новітні обсерваторії, що має переважити? Ось у цій Тимурівській гробниці лежать останки у Лугбека, внука Тимура. Його кров теж обілляла цю землю. Власний син відтяв батькові голову, і вона довго котилася, поки не вдарилася об стіну. Але у Лугубек залишив карту зоряного неба. Рештки його обсерваторії розкопали на горі. Грандіозний секстант і зараз вражає уяву. То що таке переважить? Він дивувався собі. Він стояв біля давніх, майже вічних стін. Він знав, що вони не вічні. Але вони ще стоятимуть довго, а Він зникає. Йому залишилося дивитися на них зовсім мало. Та його тривожили ці запитання. Чому тривожили? То, може, оце і є те, що залишилося, проконденсувалося в нього, в усіх інших. Оця тривога, невідома, вже здавалося й непотрібна, без якої він би, мабуть, не змів тут ходити. То хто тоді всі ті? Вони отут з ним поруч? По якій грані? Він почував, що вони десь отут, почував своєю свіжою уявою, але якщо він з ними, то він теж ходив на штурм цього міста з ними всіма, приходили племена завойовників, вирізали оборонців, оселялися тут, будували свої храми, школи, гробниці, а інші завойовники винищували цих, теж оселялися, зводили нові будівлі і лагодили стіни для оборони від інших загарбників. То з ким же він? З ними всіма? Для чого він? Щоб захищати стіни чи йти на штурм? Чи він у всьому гігантському циклі від травинки, яка неодмінно мусить прорости на мертвій тверді, а травинку з'їсть заєць. а зайця орел чи він сам? правомірний увесь цикл. Але він не залежить від нас, не залежить від нього. Він відчував, що наблизився до якоїсь великої загадки, великої тайни, яку розгадати не може ніхто. Бо якби розгадав, не розгадає. Йому, як і іншим туристам, судилося купляти сувеніри Мацати теплий тисячолітній камінь, дивитися на гробницю і в такий спосіб долучатися до вічності. Обманюватися, що ти понад нею, бо он навіть той, хто одним покивом пальця знищував мільйони, дотліває в чорному нефриті і не може поласувати бодай зернятком скавунів гамірного базару. А ти, на відміну від нього, можеш вибирати перекидати в руках кавони йдині, що лежать навалом, ласувати виноградом і пити терпке місцеве вино. Ти над ним, ти його обігнав, але інші обганяють тебе, вже ось-ось обгонять. А туристи, в основному іноземці, не тушаться. Вони приїхали за тисячі кілометрів, обвішані фотоапаратами, кінокамерами, на їхніх обличчях цікавість і нудьга злилися одне. Вони почувають якусь дивовижну моторошність. Присутність решток одного з найбільших кровожерців світу лоскоче їм нерви, змушує якось по-особливому відчувати свою персону, мізернішою чи вищою. Читайте разом, щоб потім знову ж із верхністю живого котрого той у могилі не досягне, судити за чаркою коньяку про його вчинки, захоплюватися ним, лякаючи в такий спосіб випадкову супутницю із вищипаними бровами, з якою переспитцю, ніч без любові і сердечного трепету, може, саме так, як спав із своїми наложницями залізний кульгавець. Завтра цей турист, унавмисне для шику залатаних джинсах, сяде в літак і вознесеться високо, подивиться зверху вниз на могилу Тімура, а потім розказуватиме про неї в своїй старій Англії чи Франції жінці та діточкам, захопивши їхню уяву астрономічними цифрами жертв завойовника і його походами, його незламною вдачею, а незвичайної краси бані, Запаморчливо досконала в'язь написів на стінах гробниць і медресе на кольорових фото. Може, сколихнули уяву одинокої дівчини чи хлопця. І з того хвилювання...